Я нічого не очікував, – образився інженер. Усе зайшло надто далеко. Проблема не вирішиться сама собою. Ми не зможемо упортись самі. Ну, в нас нема вибору. Хлопець підвівся, я йду спати. Теж мені, – думав Тимур, крокуючи до спального крила, знайшов проблему. Нас похерили, і що? Бідолашка Грінланд зневірився в американському уряді. Яке нещастя! Ще б сльозу пустив. Хлопець скрятнув зубами, знаючи, що пересидів сонливість, і скоро засне. Всі уряди однакові, але не. Пожив би ти в Україні? У нас там силовики всю Україну факують по три рази на день. Ото прозрів би. Тимур помилявся. Він недооцінив Сполучені Штати. Кавалерія таки готувалась до виступу. Що, правда, трохи іншому амплуа. П'ятниця, 20 серпня, 1-15. Пентагон Гарлінтор Вінжінія США. Двоє військових у темно-синій уніформі крокували тьм'яними коридорами. Такої пори у будівлі Пентагону працювало лише чергове освітлення. Їхні обличчя виглядали стурбованими і дещо розгубленими. Обом перевалило за 50, обоє мали прекрасні лискучі залисини на головах. Очі одного з них були червоними і підпухлими через завчасно перерваний сон. Другий, схоже, взагалі не лягав. Чоловіки поспішали до зали нарад. Я тобі казав, що ця трахана задумка до добра не доведе про той, що із заспеними очима. Казала мені мама. «Ніколи не зв'язуйся з япошками. «Перестань!» – огризнувся другий. «Ти хоч уявляєш, що буде, коли хто-небудь із них уціліє і розбовкає про все пресі!» «Але ми не можемо просто так прибрати їх усіх!» «Можемо?» «Ні, не можемо. Навіть якщо президент і міністр Гарнет дадуть хід операції, як ти пропонуєш це зробити?» Закинути морських піхотинців? Мушу тебе розчарувати. підвести авіаносець водотонажністю 100 тисяч до берега чи літак, щоби цього ніхто не помітив, неможливо. У нас немає авіаносців-неведимок. Плювати. Хай краще дзявкають про недружні дії вторгнення, аніж подробиці проєкту NGF стануть відомі на весь світ». Не забувайте, Слідницький центр знаходиться більш ніж за дві сотні кілометрів від узбережжя. Як висаджувати спецназ? Ти ж не думаєш, що у немає засобів ППО проти повітряної оборони. Нерозв'язаних проблем не буває, Кевіна. Бувають неприємні рішення. Так перемовлялись між собою Джеймс Форестол, заступник міністра оборони США з амуніції Технології та логістики, та генерал ВПС Кевін Чілтон, що очолював стратегічне командування. Фрестол захищав силовий варіант вирішення проблеми. Діставшись потрібного кабінету, Джеймс без стуку відчинив двері. Пане міністре, генерали, доброї ночі. Присутні не в попад відповіли на привітання. Ми не спізнилися? Ні. Я саме готувався почати. Сідайте. У величезному кабінеті без вікон зібралось майже два десятки вищих офіцерів США. Вздовж довго, трохи стармодного стола, на високих шкряних кріслах сиділи начальник Південного командування, генерал ВПС Дуглас Фрейзер, командувач спеціальних операцій Адмірал ВМС Ерик Олдсон, начальник військово-морських операцій адмірал Гаррі Роухет, командувач Тихоокеанського флоту США адмірал Патрік Олш, замначальника штабу ВПС генерал Карл Чандер, командир бойового авіаційного командування генерал Вільям Фрейзер, командувач ВПС Тихоокеанського району генерал Гаррі Норд та інший. Окремою групою з правого боку стола розташувалися представники Глобального ударного командування ВПС на чолі з діючим командиром генерал-лейтенантом Френком Клотцем. На чільному місці в голові стола вмостився Леон Гарнет, міністр оборони США. Пробігшись очима по тих, кого посеред ночі висмихнули на нараду, Чілтон занипав духом. Це кінець. Кінець всьому. Проблему не вирішуватимуть. Проблему будуть усувати. Патрік Олш, Дуглас Фрейзер, Гаррі Норт не були задіяні в проєкті. До сьогоднішньої ночі вони не знали про його існування. Ніхто їх не викликав би, якби NGF Lab не збиралися зрівняти із землею. Ви ознайомилися з повідомленням Грінлана, зиркнув з-під лоба міністра. Так, підтвердив Форестол. Я щойно наказав аналювати його паспорт, банківські рахунки та номер соціального страхування. Від нині його просто не існує. А решта? Половина колективу, наскільки я зрозумів, Уже мертва. Серед них і містер Кейтара Рока. Ми мусимо подбати про тих, що залишилися. Міністр обвів усіх присутніх важким поглядом і доказав. Президент схвалив операцію. Форестол видихнув з полегшенням. Іншими словами, він дав добро на застосування військової сили на території Чилі, уточнив адмірал Уолш. «Так, ви все правильно зрозуміли, адмірали. Чи не буде ліпше, якщо спершу спробуємо допомогти Япошкам, сер, Несміливо озвався Кевін Чилтон. «Не хочеться так просто ставити хрест на такому проєкті». «Це виключено, генерали. За десять років Міністерство оборони вгатило в NGF 40 мільярдів. Це більше, ніж ми потратили... На розробку рапторів. І це занадто. Ви ж були в атакамі під час тестового показу, спробував опиратися Чилтон. Хтось іще там був. Двоє чи троє тихо промовили так. Дехто просто кивнув. Чудовий експеримент. Не сперечаюся. Іронічно відзначив міністр. От тільки я щось не пригадую. Нас тоді... «Попереджали, що боти стануть не підконтрольними і втечуть. Ті до поголові місяць не можуть їх приловити, несподівано загорлав гарнет. Знову гроші на вітер. Долинуло тихе зітхання з протилежного кінця стола. «Що поробиш?» – опанував себе міністр. «Половина промисловості тримається на шмарклях. Фінансовий ринок теж наладан дихає». Ніхто не виділить нам ще півмільярда, щоб урятувати проєкт. Ми не можемо в такий час витягнути 500 мільйонів із бюджету, нічого не пояснюючи платникам податків. Ми мусимо закрити програму. Але, сер, ми не можемо закрити проєкт, стиснув кулаки Кевіл Чілтон. Це не автомобільний завод, який можна просто зупинити. Там надзвичайна ситуація. Є жертви. Скільки? За попередніми оцінками, 200-300 чоловік. Переважно чилійські селяни. Леон Гарнет поправив окуляри. Його обличчя було блідим, брови насуплені, але в очах полагкотіли безжальні вогні. Повторюю для дерев'яних. І для тих, хто просто не зрозумів, містер Кейтар Рока та його підлеглі протягом останніх 10 років проводили експерименти на дітях, пробуючи виростити бійців нового покоління. Нині ситуація вийшла з-під контролю, і не схоже, що коли-небудь нормалізується, оскільки дослідження здійснювались за фінансової підтримки. США. Я не повинен вам пояснювати, що станеться, якщо інформація про цей проект і про те, що саме за досвіді проходили в Атакамі, просочиться в пресу. Утергейт здавати нам нікчемною інтришкою, а тому лабораторії, а також усіх, хто мав будь-яке відношення до проекту NGF, і зараз не сидить у цій залі, мають бути ліквідовані. Причому ліквідовані без галасу і свідків. Гарнет відкинувся на кріслі. А тепер я хочу почути від вас, панове, як ми це зробимо. Слово взяв генерал Дуглас Фрейзер. Сухопутна операція неприпустима. Ми не висадимось в Атакамі, не повідомивши владу Чилійської республіки. А та, зрозуміло, захоче пояснень. Що ви пропонуєте, генерали? Завдати точкового ракетного удару. Відхиляю відразу. Це неприйнятно так само, як і наземна операція. А якщо? Припиніть, гримну міністр. Чилі – суверенна держава, тим більше наш союзник. Балістична ракета не обов'язково має нести ядерний заряд, я це мав на увазі. Ми можемо використати інші вибухові речовини, втрутився Джеймс Форестов. Там п'ять будівель, розташованих близько одна до одної. Ракета може відхилитися і не влучити. Якщо заряд матиме недостатню потужність, Доведеться робити повторні залпи. Врешті-решт, ми зруйнуємо лише комплекс, а люди можуть врятуватися. І тоді вони точно розкажуть про все. Крім того, росіяни засічуть запуски, не можуть не засікти. Вони ж потім роти порвуть, горлаючи на цілий світ про американську загрозу і про те, як ми сермо на міжнародній домовленості. Окей. Зрозуміло. Єдиний спосіб це прихований нічний авіаційний удар. Але тут теж не все гладко, похитав головою Френк Клоц, який відчув, що найпевніше саме йому доручать безпосереднє планування та проведення операції. В чому проблема? Чили надто далеко – від авіабази Уайтмен, де базуються наші бомбардувальники-невидимки, до пустелі Атакама 7800 кілометрів. Це значно більше, ніж бойовий радіус Б-2. Примітка. Нортроп Б-2 – Привіт. Важкий, малопомітний, стратегічний бомбардувальник – Розроблений американською компанією для забезпечення низької помітності в ньому застосовані стелс-технології. Літак покритий матеріалами, що поглинають випромінювання радарів, створений по аеродинамічній схемі літаюче крило, реактивні струмини двигунів екрануються тощо. Стоїть на озброєнні військово-повітряних сил США, збудовано 20 машин. Брав участь у війні НАТО в Єгославії, а також в Іраку, Афганістані та Лівії. Б-2 є найдорожчим літаком за всю історію авіації. Станом на 1997 рік загальна вартість, враховуючи затрати на проєктування одного бомбардувальника, сягнула 2 мільярди доларів. Максимальна дальність польоту Б-2 – 11 тисяч кілометрів. Бойовий радіус, цепто найбільша відстань, на яку бомбардувальник здатен залетіти з повним боєкомплектом, виконати завдання і успішно повернутися назад без дозаправки у повітрі – 5300 кілометрів. Після того, як ми закрили авіабази у Панамі, туди не так просто дістатися. У нас що? Закінчились повітряні заправники, скривився Леон Гарнет, пане міністр. Заправники теж повинні звідкись злітати і кудись приземлятися. Це справді аж так далеко? 7800 кілометрів лише по прямій. А реально враховуючи той факт, що нам слід оминути повітряний простір Перу і Мексики, щоб доставити бомби, доведеться пролетіти всі 9000 кілометрів. Стільки ж, щоб повернутися. Ми можемо підняти Б-2 за авіабази на острові Гуам і зробити проміжну посадку на острові Пасхи, запропонував заступник начальника штабу ОПС Чандлер. Там 3-кілометрова посадкова смуга Б-2 заправляться і полетять далі. Примітка. Гуам – острів у західній частині Тихого океану, що входить у склад США, але має статус організованої неприєднаної території